Тепер Шевель зрозумів, пора вдаватися до наказів. Усі сіли на місця і поховали свої цяцьки. Вам справу разом робити. Я злягавим? Здивування басмача було щирим. Ти теж хороший, дорікнув Шевель сержантові, не міг їх форму зняти. Не міг, виклично сказав сержант. Я прямо з чергування і так на силу змився, і потім все одно вони б дізналися. Басмач, скриготнувши зубами, сховав пістолета. О, спокійно повернув ножа до кишені. Петруня вмостився на стільці, демонстративно граючись кастетом. «Сідай, Василю!» – шевель кивнув на канапу, де вже влаштувався Стас. «Отже, тепер всі!» Він не сідав, став так, щоб бачити всіх і спитав. «Чи всім потрібні гроші?» «Несмішно!» – висловив загальну думку Петруня. «Окей!» Через шість днів у нас може бути п'ятсот тисяч, якщо ми дуже захочемо, звичайно. І знову тиша. «Що означає півмільйона охорони? запитав нарешті Басмач. У його розкосних азіатських очах спалахнули вовчі вогники, а руки нервово стиснули коліна. «Якби не було охорони, ми б впоралися вдвох із Стасом. Ти б залишив такі бабки без охорони? Я повторюю, вони будуть наші, якщо ми всі цього дуже захочемо. — Давай докладніше, — сказав Петруня. — Гаразд. Тільки не перебивайте мене. Всі коментарі і зауваження потім, добре? Аудиторія енергійно закивала, і Шевель продовжив. Один діловий мужик вирішив на паях з колегами прокрутити одну напівлегальну справу. Його внесок півмільйона. — Не слабо, — ляпнув Петруня. Я ж просив не перебивати. Петруня картинно приклав пальця до губів. Так ось, фокус в тому, що колеги цього мужика мешкають у Києві і гроші беруть лише готівкою. Їх потрібно передати з руку руки, а оскільки йдеться не про троячку, то довірити таку справу можна надійним людям. Тому за грошима приїдуть спеціально. Коли вони будуть повертатися назад, «Ми не повинні відпустити їх просто так». «Оце й усе?» – здивування Петруні теж було картинним. На диво просте завдання – ось так просто взяти і не пропустити». «Між іншим, складного справді нічого нема. Головне, вони думають, що про їхню місію ніхто не знає. Тому не чекатимуть нас. А тепер дивіться». Він видобув з кишені сорочки, складений в четверо аркуш паперу, розгорнув його і поклав на стіл. Дивіться уважно. П'ять голів схилилися над столом. Що це за військова топографія? спитав Петруня. Це план нашої дороги, пояснив Шевель. Василю, все точно? Та, все правильно, погодився сержант, розглядаючи малюнок. Ось місто, це траса. Тут вона роздвоюється. Ліворуч на Харків, праворуч на Київ. А це що за сліба кишка? Петруня тицнув пальцем у план Якщо їхати Харківською трасою Там є поворот на село Кузьменці Спочатку там кілометрів три асфальту А потім ґрунтова дорога Обкатана правда Бачиш, якщо їхати так То можна виїхати прямо на Київську трасу І зрізати чималий кут Шевель чиркнув нігтем По намальованій лінії Кур'єри будуть їхати Звичайно по Київській трасі вона нова, її пустили всього два роки тому. До цього на Київ. Із Києва їздили Харківською трасою. Ось в цьому місті повертали. Виходив добренький гак. А це перетин трьох напрямків. Дорога завантажена, пробки, аварії. Скажи, Василю. Ага, кивнув сержант. Тепер є пряма траса на Київ. Будували її, правда, довгенько. В газетах ще писали про це. Не про це мова. Головне, на цій трасі їхню машину не підстережеш. А якщо примусити їх поїхати Харківською трасою, а потім повернути сюди, на Кузьменці, то в лісопосадці їх притиснути буде нескладно. Він замовк. Очікуваних реплік не було. Слухачі не зводили з нього очей. Вони були заінтриговані і чекали продовження. Дивіться на малюнок. Якщо ось тут влаштувати аварію, то Київське шосе на деякий час буде перекрите. Тому іншого шляху, крім Харківської траси, у них не буде. Але маючи в машині такі бабки, не бажано затримуватися в дорозі. Їм хочеться швидше приїхати на місце і позбутися вантажу. Тому є шанс, що вони повернуть на Кузьминці, щоб так. знову повернутися на Київське шосе. Ось тут... Нігодь знову черкнув по паперу. Починається посадка. Тут їх зупинить даїшник. У їхньому становищі не бажано конфліктувати з владою. Навіщо привертати до себе увагу нахабною поведінкою, якщо можна просто зупинитися?